Ти щось говориш, Василю, бо я не чую, причавлює кожне слово чужове, позиркує у вікно. Усе йшло за схемою. Попередня вахта здала зміну. Експеримент тривав. У Нечіпоря не було зауважень. Реактор виходить з-під контролю, а Сергій розгубився. Василь опустив респіратора на шию бо голос гугнєвить і дихати важко. Я сидів у приймальні і ще раз уточнював свій експеримент. Сергій зачитався чи задрімав, і тоді вас не було, Василю Петровичу. Я дзвонив і до приймальні, не було. Знайшли дурника, на мене все хочете зіпнути. Я вас шукав, коли це починалося, на всіх телефонах шукав і згає ті хвилини, яких і не вистачило, щоб увімкнути аварійку. «Не було вас!» – кричить Нечепоренко, і відступає у куток кабінету, наче шукає захисту у директора за його шкіряним кріслом. «Будь хоч у цю мить, мужчиною, дрестуне!» – сказав Голобородько впалим голосом і знову одягнув респіратора, забувши, що в руках сигарета. «Не дарма тобі жінка роги наставила. З моїм земляком!» Кажуть, іще й родичам. Головний інженер тихо ходить по кабінету, і з його розрізнених думок повільно складається одна. Утішна. Я ні в чому не винен. Є директор, який приймав рішення. Є Голобородько, який заварив усю цю кашу. Є Нечипоренко, який розгубився у критичний момент. Добре, що я не поставив свій підпис – на Голобородьковій пропозиції. Чистий. Ніде не залишив своїх слідів. Чижо вивернеться, поїде до міністра, використає зв'язки. Винуватих покарають. Він полегшно зітхнув, прислухаючись, як понуджує його від випитої олії і переситу шашликом. Та замовкніть уже баби-ярмаркові. Яка радіоактивна обстановка? «В залах блока, в адміністративному корпусі, довкола станції», – запитав він, дивлячись на Нечипоренка. «Це компетенція Голобородька», – огризнувся Сергій. «Я не хотів сіяти паніки. Ось ключ від дозиметричної. Чекав вас, Євзипа Кузьмачу і Юрію Гнатовичу. Зараз почнемо замірювати. Не хотів самочинствувати без вас». Василь поклав ключа на директорський стіл. У причинах аварії розберемося пізніше, а то розберуться вже без нас. Зараз треба рятуватися, тобто рятувати людей. Юрко, посилай групу до земетристів на блок, ще одну на територію, куди викинуло пальне. Дай мені в руки, тільки мені. «А, місто, місто!» Йосипе Кузьмичу. «Треба поміряти місто. Через три години воно оживе. Діти підуть до школи», озвався Нечопаренко. Треба було думати про це, коли сидів за пультом. «Зараз...» Голобородько затягнувся золотим руном і закашлявся. «Проміряємо і місто». Вовка під подолком не заховаєш? Гримнули на усю країну, а може, й далі. А ще як за кордоном внюхають, прославимося на цілий світ. І підкусив же нас, чорт на голобородькову авантюру. Що доповідати нагору? Що? Аж простогнав чужов, і відчя його став майже реальним у цьому сутінному кабінеті при світлі світанку і заграви і весняна муха між шипками вікна тривожно задзуменіла, як літак у високості. «Може, закидаємо? Зберемо людей і закидаємо своїми силами?» Йосипа Кузьмичу. Головний інженер остаточно визнав себе невинним, і голос його звучав рівно, майже бадьоро, як на робочих летючках. «Шапками, Юрку!» «Шапками, кислими помідорами, мокрими рядними, фуфайками. Годі! Організовуйте дозиметристів!» Чижоу ледь торкнувся трубкою важелів апарата, як задзвонив телефон. «Так, Чижоу Віктор Костянтиновичу!» «На жаль, дуже серйозно, брехати не буду. Розірвано блок. З викидом в атмосферу». Зареєстровано аж у Києві і Мінську? Жаль. У міністерство я подзвоню сам. Через півгодини зможу доповісти. Розумію, розумію. Але ж ми готувалися до зупинки блоку, а не до аварії. Вади проєкту. Відсутність ще одного захисного контуру. Ні-ні-ні. За попередніми даними місто абсолютно чисте. Про евакуацію не може бути й мови. Планета велика. Хмару рознесе вітром, а реактор закидає піском. Ні-ні-ні. Це-це перебільшення. Не їдьте, побережіть себе. Я доповім сам. Люди виявляють героїзм. ні З висновками не кваптеся. Якщо діти не підуть до школи, знаєте, що буде в місті. Так. Але не забувайте, що кілька годин тому я очолював зразкову станцію. Мій колектив вистоїть. Чижов кинув трубку на телефонний апарат. Порожній кабінет уперше вразив його своїми розмірами. Муха гула між шибками, як перевантажений бомбовоз. У приймальній палаті міської лікарні тривожна, штовхітнєва, стогони, човгання підошов, бігани на лікарів і медсестер. Місцеві медики, здається, звикли до всього. До людських страждань, сліз, переламаних кісток, смертельних ран, крові, згасання людського життя. Але те, що кується у лікарні сьогодні, це вже з іншого часу, з інших уявлень а, можливо, і з іншої дійсності, яка раптом відкрила своє обличчя. І тому лікарям страшно, і тому багато з них розгубилися. У більшості з тих, кого привозять сюди, немає ран, не цибинить кров, ніхто не вилає про допомогу, лише нема приреченість. Вселенська періотома від життя – Моторошна байдужість, від якої ципеніє і заходиться безпросвітним смутком душа.